الله أكبر الله أكبر أشغل لا إله إلا الله أشغل لا إله إلا الغاب أشغل أن محمد رسول الله أشغل أن محمد رسول الله حينا على الصلاه حينا على الصلاه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونطوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله واخله لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله هك تقاطه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرخام إن الله كان عليكم لقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فرضا عظيما أما بعد فإن أستقى الحديث كلام الله وخيل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم وشر الأمور محتساتها فإن كل محتسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في المار محترم سلم الله أنبري استقاب الله سعر من مهمة اللابان بريهان سلمنا وعظب دولة سلم بشد شاء O da şefaət məsələrdir, şefaət məvzusu mühümdür. Xüsusən də tahillərin çoxsa bu məsələdə bəzən şişr və çox və qaqda bidəsiliyirlər. Və hamısı ona dələr ki məsələ bilmirlər, əslində nedir bu məsələ? Şefaət məvzusu, və bir kəhli şəfaət ispat edir. Şəfaət məsələsi haqqı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi qəbul olan dualarından birinin haqqı ki, Peyğəmbər sax təkrir edib qiyamət gününə şəfaət məsələsi. Çünki Peyğəmbər sallallahu məqbul olan duaların birinin şəfaət vardı saxladı qiyamətə. Çünki Rəhimdir möminlərə qarşı. Rəhimlidir qısaqı saxladı o günə, hansı ki güneş yaxınlaşıcı, çox yaxına hansı ki uşaq öz anasından qaçacaq hərkəs birbirindən qaçacaq o günə, o gün saxlayıb, Allah subhanıq Allah subhanıqa mən şefaat isteyecəyə ümməti üçün Peyğəmbər sallallahu anh şefaati cürbəcürdür neçə nə o var? Var şefaatul ozma, amma şefaatul ozma hansı ki ümmətinə Və necə şifat hədisində gəlir, insanlar ki, o qıyamet günü dəhşətin görücülə, peyğəmbərləri görəndə ixtiyicə ilər ki, onlar, onlar, o, o peyğəmbərlər onlarsın şifatçı olsun və gələcə ilə Adım ə.sələmə. Bu, uzun hədisdir. <coughs> Adım ə.sələm göndəricə başqa peyğəmbəri, yəni Nuhun. Nuh ə.sələm deyir ki, öz nəfsim, öz nəfsim. <coughs> Və göndərəcək İbrahimi yana, İbrahim sə Musa'nın yana, Musa ya İsa'nın yana, İsa sə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmi yana. Və Peygamber, bütün Peyğəmbərlər nəfsim nəfsim deyəcək, bir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm deyəcək ümmətim, ümmətim. Həmsinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmə şefaətlərində qiyamət günü cənnətə girenlər üçün şefaət edir ki, hesapsız girsinlər. Həmçinin şəfaətin növlərindən əziz peyğəmbər sallallahu Allahdan istəyəcək. Onlar ki, həm savabları, həm günahları birdilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onların üçün olacaq və gerici ilə cənnətə. Və həmçinin onlar ki, özlərini kimlərdir? Günahı böyük günah sahibləri, asi lərdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm asi olublar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi onlar üçün şəfaətçi olacaq. Kiresi cənnətə. Həmçinin cənnətdə dərəcələri artırmaq üçün cənnətdə neçə biliy üst mərtəbələrdir? Oların mərtəbələri məsələn aşağı idi. Cənnətdə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəfaətçi olacağı, cənnətdə mərtəbələri artacaq. Yüksələcək mərtəbələrdə. Həmçinin başqa nə? Askəri möminlərə, möminlər üçün şəfaətçi olacaq ki, cənnətə girməyə icazə versin Allah Həmçinin böyük günah sahiblərin, qəbar əhli üçün, böyük günah sahiblərin üçün şəfaiyyətçi olacaq. Məsələn, e, necə hədistə gəlib, o vaxt ki, peyğəmbərlər, mələklər, peyğəmbərlər, möminlər şəfaiyyətçi olacaqlar, şəfaiyyət edəcəklər və sonra ahirda Allah s.ə.ələni özü istədiyini bağışlayacaq və cəhənnəndən bir oruç götürüb sənihətçi olacaq və el elələr göstərəcək ki, şey, heç bir vaxt xeyr etməyiblər. Və həmsinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin əmisi üçün şəfəatçı olmaq. Təbii ki, muşikə şəfəat yoxdur. Kafirə, qiyamət günü. Lakin Allah s.ə.və icadı verir bir dənə əmisi üçün, Əbu Talib üçün ki, cəhənnəndə əbədiyyən qalsın və Sadəcə, ən yüngül əzab ona olsun. Biz gələl hədistə, çözlər ayaqların altında olacaq beyni qanəyəcəyik. Və bir dənə buna itazir edilib. Bu kafirə şəfaiyyətçə olmaq. Amma başqalarına olmaz. Müşrikə, kafirə, münafiqə şəfaiyyət gedməyəcəyik. Və ona görə mühtələm müsələmanlar, həmçinin <coughs> şəfaiyyətə səbəblər də var. Məsələn, hər bir ibadətli növü və Qur'an oxumaq və ya, məsələn, hədislərdən göstərir Mədinədə yaxamaq, orada ölmək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi salavat getirmək, cənafədə cənafə namazında iştirak eləmək, o cənafədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm deyil ki, 40 nəfər əgər iştirak eləsə, qiyamət günü şöfərdçə olacaqlar. Lakin, sadəcə, Bu məsələdə biraz ehtiyyatlı olmaq lazımdır. Yəni, bəzilər bu məsələni düzgün başa düşməyiblər. Çünki şəfati bilmək lazımdır ki, ancaq bu, Allahın məxsusdır. Allahın mülkündəndir. Allahın mülkündəndirsə, cələk Allahdan istəmək lazımdır. Bəzilər gəllər, deyirlər, Peygamber sallallar, sənə deyirlər, ya rastlar, mənə şəfati ol gənəm. Peygamber sallallar, sən vəfat edir. Çünki Allah s.ə.q. dedi ki, sən meyyidsən, onlar Yəni, sən öləcəyikən, onlar da öləcəklər. Yəni, ölüdən şəfaaat istəmiyə olmaz. Şəfaaat istəmiyə olardı Peyğəmbərdən sallallahu aleyhə səlləminən. Sağlığında, deyə bilərdin ki, ya Rasollah, mənə üçün kiyamət günü şəfaaatçı ol. Və ya ahirət günündə. Ola. Amma öləndən sonra olmaz. Çünki şəfaaatinsən, şəhətlərin görəndə, necə Quran-ı kəndə Allah s.ə.v. Bəlir ki, şəfaaat, ansa ona izlə Deməli, şəfaət Allahın izni olmalıdır. Kimə, kim şəfaət verəcək? Və kimə də həmin kimi Allahın izni olmalı kimə şəfaət veriləcək? Onu da Allahın təala izni olmalıdır. Ona görə peyğəmbər sallallar əsrən necə elə ki, şəfaət istəməyib, istəmə başlamaq istəyəcək, gələcək qərbəşin altına, orada səcdə edəcək və Allah Subhanahu tənali deyəcək Və Allah səfadədən şəfaatçı olmaq istəyəcəyik. Allah səfadədə icazı verecəyək ona. Fikir dəyəcəm, bu, qiyamət üçün idi. Əgər Peyğəmbər sələllələm, icazı alacaqda, şəfaatçın, şəfaat vermək üçün, gedin imdən onu qəbrinlər istəməyik, askərəm icazı vermir. Çünki şəfaat Allah'ın mülkündədir. Allah məxsusdır. Allah səfadədə vürür ki, وَقُلِّ اللəhi şəfaatı cəmiyyə Yəni, bilgilən, dinləyin ki, dinə ki onlara şəfaət hamısı Allah'a məxsusdır. Allahın mülkündəndir. Yəni, Allah ki, onun maliki. Əgər Allah malikidsə, kim ki, ona malik deyir qeyb ondan istəmək, batildir. Ona görə Peygamber səhərin qəbrindən, və ya məsələn, qeyb hatıq qəbirdən, və ya taşdan, ağacdan, bağlardan Şafak istemeyi, ölülerden, pirlərdən olar hamısı bir dədilə yaşıqdir. Hatta Peygamber sallallahu aleyhissələlə işləmək olabilər şiq olsun xüsusən də eğer insana ehticadı belə olsa ki Peygamber sallallahu aleyhissələləm qeybə bilir hər şeydə xəbərdərdir və ya məsələn evin dosturu dua eləyəndə bilir ki, peyəmbərla eşidir o vəstədən şans Allah'a məxsusdir O cəh istəmə küfrdü əşiktir. Amma acə ehtiqadında olsa ki o hadisə ki istinad edir ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə e salam göndərəndə mələiklər var ayrıca peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o mələk salamı çatdırırla o pirə ehtiqad nələsə tutsa ki o bir dədir o cür eləsə. o da onun O da onu e, malikçi, çünkü kimden ki isteyirsən, onlar da Allah'tan Allah Allah'tan izni olmasa, onlar verebilmiceklər, öyle şey Allah'tan izni olacaktır. Hemçinin mühim mesele de burada, hemçinin mühim mesele de onu da işare eləmək lazımdır ki, e, nedir dedik, var ki asilər olacaq, piyamız günü girecəklər cəhəndəmə, Sonra Allah s.ə.q. onlara başlayıcak və Allah s.ə.q. onlara salacaq onlara cənnətə Hatta bəzi ədiklər gəlir ki artıq köz olublar Oqda yanıblar, oqda əzab verilib ki onlara Çıxardılacaq Orada həyat bir gölü var, suyu Gerəcəklə onun üçünə Və sonra gerəcəklə cənnətə Və bəzi vasitərdə gəlir ki onlara ıtaqa deyilər hansı ki E, azad olanlar təəllümlər. Ha bu bu məsələdə bu məsələdə mühüm məsələdir. Çünki bu məsələdə e, başqa əqidələr bizdən fərqlənir. Bu da əhlüsünnə molcəmə. Çünki əhlüsünnə molcəmə deyir ki, afillər Allahın istiqamətindədir. Yəni əhlüsünnə molcəmə afiləyə görə təkcir eləməz və hətta halal görməyincə Hətta xalav görmüyüncə, yəni bu əqilə məsələsiz mühümdir. Bu məsələdə bizdə xalarişlər və məsələsizlər fəqlənir. Çünki məsələr xalarişlər asilərə qiyamət üçün şəfayəti inkar edirlər. Yəni onlar deyirlər ki, yəni onlar böyük günah sahibəyə kafir görür və o cür ölsə əbədiyyən cəhənnəmli görürlər. Sadəcə məsələr fəqlənirlər Bu dünyada xavar işlərdən, çünki xavar işlərdən böyük günah sahədən kafir görür, vələcə, məhzəcəcələr deyirlər ki, nə kafirdir, nə də müsəlman. O ortadadır. Abdə verilmələlə, o ortadadır. Kafir ilə müsəlman ortasında. Lakin, müttefikirdilər ki, xavar işlərdən ölüsə o cür, əbədiyyən cəndəmliyidir. Və ki, əhl-i sünəma cəmaq, fəqlənil ki, əhl-i yox, afilək Bəzən Allah s.ə.vələ istədiyim, başlayacaq şəfaətlə. Çünki şəfaətlər, olacaq, möminlər, məleklər, həmçinin, peyxəmbərlər, həmçinin e, olabilsin, ya cəhəndəmə girmək, Allah s.ə.vələ başlayacaq, ya olabilsin cəhəndəmə bir müddətdən sonra cəhəndəti e, girecəklər. Yəni, bu məsələ də belədir. Onun görə şəfaət məsələsi düzgün başa düşmək lazımdır. İşdə i̇şte şəfaət işdə, lakin Allahdan işdə. Deyin ki, ya Rabbi, <gülüyor> deyin ki, ya Rabbi, qiyamət günü mənə peyğəmbər salasən, kimlər şəfaət edəcək məə o lardan elə ki. Belə demək olar. Amma gəlib peyğəmbərdən istəmək bir başa. Ya Rasulullah, mənə şəfaət ol. Çünki peyğəmbər salsa ölüb. Peyğəmbər salolar, salolar üçünlər. Amma eləm cirlərindən sonra qiyamət günü gəlib işə alacaq məncun. Sonra Allah s.ə.q. kimi izin verəcək? Onun üçün şəfayətçı olacaq. Ona görə məsələ dəqillik lazımdır, ehtiyatda ol, yəni məsələdə bidətdə ola bilər, şirk də var, xüsusən də düzgün yanaşmasın və Allah s.ə.q. dua eləyir ki, Allah s.ə.q. qiyamət kimi bizi Peyğəmbər salıqlarının şəfayətini əks eləməsin. Peyğəmbər salıqlarının qiyamət kimi Allah s.ə.q. bizi Demə Allah səfətən şəfaətinin olanlardan etsin. Amin. Allah səfətən bizim günahlarımızı bağışlasın. Həmişə dildə sabit etsin. Həmişə şey, övçümüzü, müsəlman öçünü xəterdən baladan qorusun. Həmişə şey, məscidlər açılmağı kömək olsun. Həmişə xüsusən məscidlərin açılmağını yaratsın o. Yəni kimlər cümani ola vəziyyətdə, yəni onlara elə tizalar ver ki, onlar xəftələr və ki, onlar şəfaətə tamamlaşsın bu dünyada. Zalim səlimollara kömək olsun. Yəni فاجللهكم يا اخوان اقول استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والصني محمد وعلى اله واصحابه اجمعين عباد الله ان الله يعمل بالعدل والاحسان وايثار القلب وعنها من الفحشاء والمنكر والبغي يا عيدكم لعلكم تلك نوم ولدك الله أكبر والله يعني ما تستعون ورقم الصلاة <تصفيق>